Розділ 15. До зоопарку. Оскільки Агі почувалася краще і заявила, що жодна сила на землі не змусить її провести ще одну ніч у цьому місці, ми запланували виїхати того дня близько полудня. Але дивовижна поведінка тіж вибила з наших голів усі думки про від'їзд. По-перше, міс Льюіс Прийшла зі сніданку, виглядаючи трохи краще, і не на тому, щоб, як зазвичай, зробити масаж коліна тіж. Але тіж сиділа, заглибившись у свої нотатки, і навіть не підводила голови. «Відчепіться!» – прогарчала вона, тримаючи олівець у зубах. «З моїм коліном усе гаразд!» Міс Льюіс подивилася на мене. «Учора з ним було не гаразд!» сказала вона, заклавши великі пальці за пояс і зблиснувши окулярами. «Надто вже швидко воно вилікувалось, я вважаю. Я не наймала вас думати», сказала тіш, пострибавши поз неї на одній нозі і відчиняючи нижню шухляду бюро. «Ви можете взагалі мене не наймати». «Це факт», мовила тіш. «Мені це не спадало на думку». «Ідіть на сьогодні і подбайте про міс Пілкінгтон, міс Льюіс». «Ніщо не тішить її так, як турбота з міс Пілкінгтон. Теж усе гаразд», – гримнула міс Льюіс, але тіш уже опускалася на коліна біля шухляди, стогнучи при цьому. І лише кинула неуважну відповідь через плече. «О, та ви ж знаєте, що я маю на увазі», – сказала вона. «Я не хотіла вас образити». Ви хороша медсестра, але в мене інше на думці. Викупайте міс Пілкінгтон і присипте тальком. Вона буде в захваті, неначе дитина. Міс Льюіс відкрила рота, щоб відмовити, але передумала і пішла до кімнати Аггі. Ті ж глибоко зітхнула. Дякувати небесам, мовила вона, бо вони займуть одна одну до кінця дня так і сталося агі вийшла зі своєї кімнати коли ми стіж захекані і брудні повернулися пізно того ранку вона була припудрена з манікюром завита і зачіскою аля помпадур і знала історію кожного пацієнта з окремої палати на поверсі ім'я вік родинний скандал та операцію вона горіла бажанням поговорити але на той час у нас із тіш не було часу зупинятися. Події наближалися до кульмінації. Отже, позбувшись міс Льюїса та Аггі, тіш витрусила нижню шухляду і розклала її в міст на підлозі перед собою. Насамперед вона розклала два рулонні рушники, так, щоб було видно літери С-П-Т. Потім ішли Коричневе твідове пальто, отримане від Джейкобса за долар, маленький хірургічний ніж, пом'ятий латунний свічник, бинт, який Лінда Сміт підняла у верхньому коридорі, ключ від білизняної комори та лист Чарлі Сенса про героя і зоопарку. Потім, з аркушем для нотаток в руці, вона почала грати в щось на заразок шашок із цими різними речами. Вона склала два рушники SPT разом і, використовуючи цю комбінацію як дамку, почала переставляти інші предмети, ніби б'ючи їх один за одним, безцільно пересуваючи їх у проміжках і звіряючись зі своїми нотатками. Наприкінці гри, наскільки я могла зрозуміти, перемогла дамка. Принаймні два рушники Здавалося, загнали лист Чарлі Сенца в кут і поставили йому мат, а інші предмети лежали приниженою купкою на колінах тіш. «Ну, – сказала я, – бачу, рушники перемогли, хоча, мені здається, Тирас схитрувала. Тіш запхала на татки за пазуху своєї сукні, а інші речі звалили назад у шухляду. Потім вона підвелася, роблячи жахливі гримаси, коли випростувала коліна. «Шкода, що йде дощ, Лізі», – сказала вона. «Нам доведеться вийти». «Куди?» – саркастично запитала я. «На денну виставу?» «До зоопарку», – відповіла вона, і стягнувши свій капелюшок із шафи, надягла його на голову. «Нам знадобиться кеп». «Імовірно, знадобиться, якщо ти збираєшся вийти в нічній сорочці», – холодно відповіла я. Але мої сподівання на те, що ті ж зніякові не справдилися. Не знімаючи капелюшка, вона взула черевики, надягнула панчохи, свою чорню сукняну спідницю, жилет з овечої вовни та довге кутряне пальто. Лише коли вона закінчила, вона згадала про нічну сорочку під усім цим. «Трохи довгувата, чи не так?» – спитала вона, рушивши до дверей, а за нею, по підлозі тягнувся шлейф із шести дюймів білої тканини. «Підколи її Лізі, Будь хорошою дівчинкою». «Нічого подібного я не робитиму», – сказала я. І «Якщо ти хочеш виставити себе на посміховисько з коліном, на яке тобі заборонено ступати, та ще й можливо потрапити в аварію в Кебі з таким от Убранням під усім. Я не буду брати у цьому участь. Дуже добре, мовила, ті ж, і діставши ножиці, вже була готова відрізати вісім дюймів від своєї найкращої французької нічної сорочки, коли я зламалася і принесла англійські шпильки. Було ясно, що ті ж не мала наміру зупинятися через дрібниці. Я надала їй якомога пристойнішого вигляду, принаймні зовні. І до того часу, бачачи, що вона рішуче налаштована йти, я зібралася і пішла з нею. Отже, пацієнт не може покинути лікарню без картки, яку відправляють униз, підписаної інтерном і завіреною завідувачем, а потім ліфтер приносить її назад для підписів його родини, друзів та поліцейського управління або чогось майже настільки ж складного. Але нічого про це не знаючи, ми стіж спустилися ліфтом, пройшли повз швейцара, вийшли через парадний вхід, викликали кеп і поїхали з ідеальною легкістю та спокоєм. Ми поїхали до зоопарку. Це тепер загальновідомо, хоча те, що тіж поїхали туди в нічній сорочці, тут викладено вперше. Але що саме ми робили в зоопарку, я точно не знаю. Я з таким самим успіхом могла б сидіти за гі, поки її купали і присипали талько. Ті ж доручила мені заплатити за кеп, вказала на стілець у передпокої і провела 20 хвилин в особистому кабінеті директора. Я була досить розлючена через це. По-перше, я не люблю зоопарк. А по друге, через десять хвилин після того, як я там опинилася, увійшов чоловік в уніформі, обстежив усі кутки кімнати і повернув догори дном кожен стілець. Коли він підійшов до того, на якому сиділа я, він сказав Пробачте, мем. Але ви часом не помічали тут маленьку зелену змійку з червоними та жовтими плямками. Я. Закам'яніла у своєму кріслі. Ні, відповіла я настільки спокійно, наскільки могла. Хіба що я неуважно поклала її до своєї сумочки. О, я не це мав на увазі, леді. Поспішив він пояснити. Я мав на увазі, вона може згорнутися на перекладинах вашого стільця. Після цього я підскочила майже миттєво, і він перевернув стілець. «Немає!» – розчаровано промовив він. «Дрібний диявол! Це вже втретє за тиждень!» «Вона... вона потруйна?» отруйна? запитала я. «Ну...» – задумливо відповів він. «Особисто я не хотів би на неї сісти в темряві». Він вийшов і зачинив двері. І коли Тіж повернулася, вона стверджує, що я стояла посеред кімнати, підібравши спідниці і повільно кружляла на місці. Коли ми їхали назад до лікарні, в очах Тіж з'явився блиск, якого я ніколи раніше не бачила. Я спробувала трохи пояснити їй, як я почувалася, коли мене залишили в такому місці де будь-якої миті щось могло втекти вже втретє за тиждень, і чому я кружляла. Але вона уїдливо сказала мені не турбувати її. Ми повернулися до лікарні мовчки, і я заплатила за кеп. Лише коли ми повернулися до кімнати тіш, садили її в крісло і поклали грілку під коліно, яке зараз тоді влаштувало страйк, і геть відмовлялося згинатися, я заговорила. «Ну?» – запитала я. «Що «ну»? Вони щось загубили? Якихось тварин?» «Ні», – спокійно відповіла тіш. Я це знала ще до того, як ми туди поїхали. «Аггі, якого дня пішли ті двоє інтернів-медиків?» «Сьогодні п'ятниця», – сказала я. «Це було о вівторок ввечері тіш». «Я так і думала», – зауважила вона. А тепер подай мені мої нотатки, Лізі, і йди по клич Бейца.